Dobrý podvečer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku, který bude vlastně pokračováním v jistém smyslu této miniserie dvou čtvrtků týkajících se současné epidemie, ale nejen jí. Než přikročím k představení dnešního přednášejícího, tak jenom upozorňuji, že příští přednášku bude mít Robert Hanus, který se zabývá sociálním hmyzem a bude povídat na téma rozmnožovací strategie tropických termitů. Takže zase velmi zajímavé téma. Dnes je mi velmi milou povinností uvést Luďka Berece, z přírodovědecké fakulty České univerzity a Biologického centra akademie v Budějících. Já Luďka znám vlastně spoustu let z jeho článků o populační dynamice. Luděk je světový expert na modelování některých aspektů populační dynamiky, speciálně takzvaného e ELIho efektu, to jsou prostě věci, které se dějí v malých populacích. Nicméně v, od minulého roku on se profiloval ještě jako jinak a to jako vlastně hlavní modelář současné epidemie. On Ten svůj ekologický background vlastně použil na to, že se stal vlastně hlavním autorem toho nejdůležitějšího detailního epidemiologického modelu, který se používá v rámci toho institutu Vysop, je to takzvaný model B, který se používá i potom se na základě dělají nějaká ta politická rozhodnutí a tak dále, případně nedělají. A když jsem s Luďkem domlouval tuhle přednášku, tak on, se, on mi říkal, že se trošku bojí přednášet, protože pokaždé, když o tom modelování povídá, tak se pak zhorší epidemiologická situace. Bohužel teď to hrozí taky, ta pravděpodobnost je vlastně docela velká, že se to zase stane, ale nedá se nic dělat, přednášku jsme chtěli, takže, takže ho tímto vítám a bude povídat nejen o, dneš, o současné epidemii, ale obecně o modelování epidemii. Prosím, Luďko. Děkuju, Davide, za přivítání. Dobrý den všem. A velmi děkuji za pozvání a mít příležitost u vás povídat. Moc si to považuju. Jak jsem poslouchal ty předchozí přednášky, je to skvělé. A držím vám palce, aby to takhle pokračovalo i nadále. Já si dovolím teda trošku uvést na pravou míru vyjádření Davida, jestli se nebude zlobit, ale ne úplně tak moc. Jedno vyjádření, respektive, že, že, že, že ten můj model, jakoby, nebo můj kolegy je hlavní, který, který se používá. Jeden z mnoha. My vlastně k tomu, nebo u nich asi v tom, v tom centru BISOP máme tři takové hlavní modely a v podstatě u nás to funguje tak, že my uh, jednou za čas něco spočítáme, něco, co se stavuje k aktuální situaci, uh, vydáme jakousi tiskovou zprávu a pak si to převezmu, převezme tisk, převezmou si to nějaké agentury a převezmou si to i politici. Většinou si to teda převezmou opoziční politici, protože jsem už asi dvakrát viděl uh, předsedy opozičních stran mávat grafem mého modelu v parlamentu, ale <laughs> ministr uh, moc to nepřebírá, protože bývalý, protože Jedna modelovací skupina je na Ministerstvu zdravotnictví a ta, ta vlastně vydává nějaké predikce, které primárně se objevují v těch vládních dokumentech. A kromě toho jsou ještě asi dvě další skupiny po Česku. Jedna je na Předovické fakultě Masarykové univerzity a pak jste možná jméno doktora Kulvajta z Oxfordu, který vlastně taky modeluje epidemii v Česku. A ta druhá informace, ano, zabýval jsem se, zabývám se primárně ekologií, a nejsem úplně ekolog, jsem něco jako matematický ekolog. background mám spíše aplikovanou matematiku. A, ale i jako už dřív jsem se uh, tou epidemiologií zabýval v tom smyslu, že jsem uh, většinou modeloval endemické nemoci u populací zvířat a v souvislosti s tou ekologií a případně jako evoluční biologií. Takže moje, moje jako standardní výzkum byl někde, řekněme, jako epi evoluce nebo evo-epi ekologie nebo tady tyhle ty, tohle ty spojení. Jako příklad můžu uvést, jak jsem modeloval například vliv volbachy nebo nějaký bakterie, které zabíjí samce na dynamiku invazních druhů, hmyzu, případně evoluci a schopnosti pohlavně přenosných nemocí zvýšit atraktivitu nakažených zvířat k tomu, aby se zvýšila přinoc, schopnost přenosu té nemoci. A, ale to bylo víceméně na úrovni nějakých abstraktnějších modelů a opravdu ten vstup do toho světa těch lidských nemocí byl, byl pro mě nový. I když ta metodika vlastně tvorbě těch modelů je analogická, jako těch zvířat, akorát nějaké věci se potlačí, nějaké věci se zdůrazní. Já bych trošku nastínil, o čem ta, nebo jak, jak ta přednášená je koncipovaná, aby odkryl karty a pak na konci, nebo nějaký zklamání, přes jsem řekl, něco, neřekl něco, o co se očekává. Tak víceméně je těžký v dnešní době a je to, souvisí to i s tím, jak vlastně se špatně orientujeme v té epidemii, že vlastně ten příběh nelze vyprávat úplně lineárně, takže já budu občas jako skákat tam a zpátky a, a možná to bude muset trošku chaoticky, nicméně, jako pokusil jsem se, ale, ale ta lineárita úplně nelze zcela dosáhnout. A charakterem jsem spíš na, na domluvě s Davidem, samozřejmě neorientuju to jen na ten COVID, občas se tam ten COVID objeví, objeví se tam i ten model, který tuto chvíli máme k dispozici, ale pojal jsem to spíš jako takové, řekněme, historicko-metodické emocionální pojednání o tom, co se, co se během toho roku dělo, z čeho to vyšlo a vlastně svým způsobem i z toho vyplyne to, že to, co jako dneska se dozvídáme, že už to svým způsobem bylo u jiných situací a, a objevujeme pořád, pořád něco, co už tady nějakým způsobem existuje. A tady ten další úvod bych asi zakončil tím, co ve své přednášce použil David, takovou větu, která se mi líbila, jak jsem si hned napsal, když jsem to poslouchal. A ta je úplně jako, se, si myslím, hodí úplně přesně na to modelování, a nejenom těch epidemí, ale jakéhokoliv modelování. A ta věta zněla, kdo ví, jak to nakonec je. Že jo? Takže, takže tímto bych víceméně se pustil do té přednášky samotné. Ta struktura, kterou tady mám, je taková jako hrubá, čili neřík bych řekl něco o modelování, ale my asi všichni, nebo tušíte nějak o modelování, co obecně je. Trochu řekl něco z historie, ale už to není to, to suká historie, protože uvidíte, že spousta věcí se do dneška nějakým způsobem promítá i do současnosti z té historie. A pak bych trošku se dotkl situace, která vlastně uh, vevstala pro všechny, které se začaly, které jako už nějakým způsobem modelovali abstraktně, ale najednou se dostaly k té situaci, a to je to, že vy sice víte, jak modelovat, ale jakmile se srazíte s tou realitou, jakmile se dostanete k těm datům, jakmile zjistíte, co se kolem vás děje, tak najednou vlastně se postavíte a řeknete si, ty, jo, jako co teď, jo, jak kde začít. Jo. A pak bych teda řekl něco k, tomu, k tomu, těm modelům COVIDu, na kterých jsem se podíval a nakonec nějaký takový, jako, jak říkám, takový emocionální pro mě něco, co nebo jak, jak, jak, takový výhled, jako, ale ne z hlediska toho, co se bude dít se epidemii, ale výhled z toho, co mi to dalo metodicky, co třeba čekám, že se bude dít v té vědě do budoucna. A vlastně každá, každá epidemie svým způsobem vypadá stejně, kvalitativně. Je to jakási asi vlna v počtu infekčních případů nebo v, počtu, nebo v takzvané incidenci, což je počet, počet nových nově infekčních jedinců třeba za nějakou dobu, a tady máme případ eboli z Afriky, ale vlastně, když si vezmete jakoukoliv chřipkovou sezonu a nakonec, když si vezmete i tu jarní vlnu epidemii a tu podzimní, a kdyby to pak nedopadlo špatně, tak třeba už ty další nebyly, tak vypadá vlastně tím tím způsobem. Takže když jsme, a to, o tohle se ví samozřejmě už dávno, a když vlastně, Začala, začala ta jarní vlna, tak vlastně všichni začali mluvit o něčem, co se říkat říká epidemická křivka. A jestli se pamatujete, tak první takový jako koncept nebo první taková věc, která těma médiama všechno proběhla, byla Musíme jít poštit, jo. A co to jako znamená? Jo? Tak jako vlastně znamená to přímo nějaké ty opatření, ale vlastně znamená to nahradit tu vlnu, která by tady byla, kdybychom žádné opatření nedělali, nějakou jinou vlnou, která vlastně je důsledkem. Nějaké opatření. A cílem toho je nějakým způsobem samozřejmě snížit ten vrchol té vlny, protože nechceme, aby v jednu chvíli tady byly tisíce nemocných a, nebo miliony dokonce, ale má to, má to daň, že samozřejmě ta epidemie by trvá, trvá díl, nebo ta vlna, vlna trvá díl. Ale ne, tohle byly věci, které byly jakoby prezentovány, ale co vlastně, na co se zapomnělo a co je vlastně taky cílem těch opatření je, nejen, že ta křivka se má takzvaně sploštit. Ale že ten obsah plochy pod tou křivkou, no ten integrál, chcete-li té funkce, která tady je, je menší pro, tu, menší pro tu sploštělou vlnu. Čili jde nám i o to, aby ten absolutní počet těch jedinců, kteří tu infekci prodělali, na konci té epidemie byl menší. A, a vlastně všechny tyhle, ty, neříkám to jenom proto, abych připomněl, co se dělo tenkrát, ale říkám to i proto, že vlastně, když si když uvážíte to, co jsem řekl, tak vlastně to, o čem jsem mluvil, že to je jakási vlna a že jsou nějaký způsoby, jak tu vlnu změnit a přijít nějakému jinému tvaru vlny, už je samo o sobě modelování. Protože vlastně tím, jak tu vlnu nakreslím, jak oni uvažují, už vlastně určitým způsobem zjednodušuju tu realitu a předpokládám, že třeba se zachová tvarné vlny, že se zachovají nějaké jiné vlastnosti a bez ohledu na to, co jsou vlastně. Tenhle ten tenhle uh, smyslem tohohle bylo samozřejmě nastavit nějakým způsobem ten, ten startovací blok, ale zároveň ukázat, že vlastně už v této chvíli byť nemám žádné rovnice, tak už nějakým způsobem konceptuálně modeluju. A to mě přivádí k tomu, že vlastně model jako takový je jakákoliv zjednodušená verze nějaké, nějaké části světa, ale musí mít nějaký cíl k tomu, abych nějakým způsobem Věděl, co mám dělat, jakým směrem se mám vydat a jakým směrem posoudit užitečnost toho svého výsledku, jestli ten model vlastně k něčemu je. A já s oblibou vždycky ukážu tady obrázek, kde mám vlastně tři modely letadel. Všechno je to jako by model letadla, a když vám někdo řekne: postavte model letadla, tak vlastně vy nevíte, kde začít. Potřebujete ten cíl, potřebujete ten účel, abyste věděli, jak, jak vystartovat. Takže tady máme nějaký házedlo, jehož cílem je, aby krásně letělo, když se budou s dětmi na poli nebo potřebuji nějaký, nebo chci udělat nějaké letelo na výstavku, aby krásně vypadalo, nebo mám nějaký trenažer, abych naučil pilota létat. Takže vlastně všechno, všechno to jsou modely, všechny to modely jsou špatně, protože vlastně reálně nereprezentují to, to skutečné letadlo, ale jsou, do, jsou dostatečně zjednodušené, dostatečně dobré na to, dostatečně užitečné na to, aby splněli svůj zí. A všechny jsou určitě určité části reality. Takže nad, s tím letním fokusem se vlastně bychom se měli dívat na jakýkoliv model, než budeme posuzovat, jestli jakoby je dobře nebo špatně, nebo jestli je příliš jednoduchý nebo je příliš složitý. Vždycky nás musí vést nějaká ta informace, která se bude podílet na vývoji toho modelu a stejně tak budeme na základě toho posuzovat jeho užitečnost. A vlastně. Celá, celá část filozofie vědy se zabývá vlastně modelováním a tomu, čemu to je a vlastně jaký to má smysl. Tak já tady jsem vypícheno spíš jako pár praktických věcí, které se toho týkají a, a chtěl bych je svázat tomu, co se, co se třeba kolem děje v tuto chvíli. Tak vlastně ty, ty, ty modely slouží jako jakýsi hrnec na znalosti, jakási, jakási nádoba na znalosti částečně, protože vlastně tím, že zvláštní matematický model, ale i jakýkoliv třeba systém, schematický model nám vlastně umožňuje uvědomit si, jak věci spolu souvisí, co je to důležité, co není důležité, na co se koukat, jaké data sbírat. Takže třeba u té epidemie, zvlášť na tom jaře, se vyvinula taková spousta informací, že najednou se všichni v ní ztráceli. Nikdo nevěděl, co je to podstatné, co je to méně podstatné. A minimálně ten model dal dohromady nějakou strukturu, která umožnila říct. Podívejte se, já potřebuji třeba vědět, jak dlouho trvá ta letentní perioda, kde už jsem infekční, infek, nakažený, ale ještě nejsem infekční, protože to třeba výrazně, výrazně mění tu dynamiku. Takže vlastně potřebovali jsme nějakým způsobem určit, co, co, co máme a co nemáme. A ty modely taky neslouženou k predikcím. Často se, často se dneska jakoby používá slovo model, zvlášť v epidemii, jako synonymum jakési predikce, ale ale cílem modelu je taky vysvětlení, proč vy fungují, jak fungují. Proč nějaké paternity, které pozorujeme, vypadají tak, jak vypadají. Že? A vlastně ten model generuje nějaké si hypotézy, které můžou, nějaké mechanismy, které můžou tomuhle, tomuhle vést. Tomu se ještě dostanu z hlediska epidemí za chvíli u toho historického pojednání. No a ta, ta, to, co, to, co pozorujeme dnes a denně, jsou ty, jsou ty predikce, nebo já už jsem si trošku změnil slovník na základě té interakce s novináři, která nebo jakou veřejností, která jako, je docela jako, těžce proniknutelná, tak už neříkám predikce, ale říkám projekce, protože pro, predikce je něco, co člověk očekává, že opravdu nastane, když to projekce je něco, co jakoby vidíme z toho, co víme, vymyslíme si, jak by to asi tak nějaký scénář toho, co se může dít a prostě uděláme nějakou projekci do budoucna. Takže ten, ten, ten, ten model vlastně slouží jako jakási, jakási, jak, jakýsi způsob, jak, tvo, jak uh, předpovídat nebo projektovat tu současnou situaci do budoucna a zároveň vlastně nám jako i téměř jediný nástroj, kdy nejsme schopni nějaký experiment. Čo? A na poslední řadě pak můžeme jeho, jeho, jeho pomocí zkoumat nějaké důsledky manipulace s tím systémem. To znamená, co s tím systémem přidělá vakcinace, co s tím systémem udělá, to, že někde uděláme lokální lockdown nebo nějaké podobné podobný záležitosti. A ten, a vlastně když, se, když se vrátíme k epidemii jako takové, nejenom v té současné, ale vůbec jako epidemii jako takové, nebo vůbec nějaké infekční nemoci, může být endemická, jako malárie třeba, tak vlastně ta. ta ta vize, myslím, že měl nějakou jakou představu tom, jak to funguje, že dlouho vlastně nebylo jasný, jakým způsobem dochází k přenosu těch, infek těch infekčních entit nebo těch patogenů, a ani se nevěděl, že ty patogeny existují, přesto se nějak se tomovalo. Nicméně, od jisté doby máme jakousi představu, že musí docházet k kontaktům, a že ta kontaktní struktura je jedna z těch která, věcí, která vlastně ovlivňuje tu dynamiku. Takže taková ta představa, kterou my jsme průběžně pořád dávali té veřejnosti, aby aby se nějakým způsobem představila vlastně, jak ten model vzniká, co tam je to důležité, je představovat toho kulečníku, kdy máme nějaký kulečníkový koule a, a ty jsou všechny na začátku třeba řekněme stejně barevné a znamenají, že ty jedinci jsou, jsou třeba jako zdraví zatím, pak se tam objeví jediné, který je infekční a ten pohyb koulí nějakým způsobem, způsobí, že se ty kulečno samozřejmě dotýká, trefovat, při každém dotyku může dojít nějaké, při, nějakém přenosu, pravděpo, pravděpodobnostním přenosu té infekce na tu druhou zdravou kouli a po nějakém čase se nám zase ty koule začnou měnit barvu v tom, že ty jedinci se uzdraví. No a takhle je to jakoby zjednodušeno, ale samozřejmě, když budeme třeba, když budeme třeba vnášet nějaké opatření, jako třeba karanténu, tak ty koule třeba dočasně z toho kulečníku odstraníme, že jo? tím jako snížíme tu, ten počet jedinců v té populaci nebo můžeme třeba nějakým uh, opatřením způsobit to, že ty koule třeba se nějaký, když si vezmeme ty roušky, tak vlastně fakticky můžeme třeba uh, to modelovat takhle konceptuálně, že ty koule se zpomalí, protože když se zpomalí, tak se sníží třeba ta rychlost toho setkávání se uh, v té, té populaci těch koulí a ta, a ta pravděpodobnost přenosu při, při každém tom, každém tom dotyku. Takže to takový jako, a tenhle ten, tenhle ten vlastně jednoduchý exper, myšlenkový experiment tak vlastně měl za následek tvorbu takových jako těch prvních, těch hlavních modelů, které se vlastně používají do dneška. A ty dnešní modely, nebo tak došlo samozřejmě nějakému rozvoji, že jo, velké explozi speciaci modelové, když to tak řeknu, a dneska jim máme, dneska jim máme spousty, spousty tisíc, ale jako různých druhů, ale všechny mají jako společné uřeny. A ty t, t, rozlišujeme vlastně dva, dva takové jako typy těch modelů, které se bylo dva, dva takové, dva takové dva takové jako větvé těch modelů, které se vyvinuly. Nejdřív tady byly ty takzvané kompartmentové modely, kdy, a, a k tomu se budu věnovat hlavně, protože to jsou ty modely, které, kterými se zabývám já, které víceméně tu populaci rozdělí do nějakého konečného počtu skupin a, nebo tříd. A vlastně ten model spočívá v tom, že popisujeme procesy, které způsobí přechody mezi těmi nutnými třídami. A, a pak tu máme něco, o čemu si říká agentově orientované modely, a ty nejsou jenom v epidemiologii, ale způsobně i v ekologii v biologii. A ty spočívají v tom, že modulujeme každého jedince zvlášť, každý jedinec má nějakou unikátní vlastnost a dochází třeba uh, k tomu, že uh, nejen, nejen, že všichni infekční jedinci třeba tím trvá trásně dlouho zdraví, ale jsou nějaké distribuce nad těmi jedinci a, a vlastně. Uh, modelujeme tu populaci, jakoby populaci, populaci notových entit. Ale nejen to, u těch agentově orientovaných modelů, těch detailně orientovaných modelů, se třeba každá domácnost modeluje zvlášť, prostor se modeluje explicitně, věk, dist, věková distribuce jedinců se modeluje explicitně a tak dále. Ale mezi těmi dvěmi, dvěmi kategoriemi je jakási spojitý přechod, a, a jak ukážu ještě později, tak vlastně i ty kompartmentové modely dokáží zahrnout spoustu elementů, jako je věková distribuce populace, prostorová distribuce populace a další, další typy, další typy uh, detailnějších, detailnějších trendů. Uh, což mě přivádí vlastně na počátek té matematické epidemiologie jako takové, kdy v té historii hrá, hrály vlastně hra, hlavní roli tři páry osobností a ty jejich modely bych teďka tady já popsal, protože to je vlastně nějaká startovní pozice pro každého, kdo se tím nějakým způsobem zabývá. A nejen, nejen vlastně to má jako historické konotace, ale každá z těch, každý z těch modelů nebo každý z těch myšlenek, která vychází z těch původních autorů, nějakým způsobem má vztah i k té současné situaci. Takže tady je vlastně zeleně je vždycky popsáno, co, co z dneška se vztahuje vlastně k každému tomu historickému modelu, který bych, který bych teďka rád představil a ještě to zmíním samozřejmě u, toho, u té situace, kdy, kdy k tomu vlastně nastane. Zajímavé, tak, takže ten první model, kterém víme vlastně epidemický, byl model, který sestavil Daniel Bernoulli někdy v 18. století, ke konci 18., v druhé polovině 18. století a ten jeho model Model je založen na, nebo respektive vychází z toho, že tady byly, jaké, byly jako v Evropě, nebo všude ve světě byly pravé neštovice a někde v Ázii se vyvinula metoda, jak ty pravé neštovice kontrolovat. V té metodě si říkalo inakulace nebo variolace, taky kdy se vzal nějaký ten hníz neštovičky člověka, který měl mírnější formu tě neštovic a vlastně nesel se pod kůži nějakého zdravého člověka a ten si vytvořil nějakou imunitu a, a pak vlastně ty neštovice, ta, ta horší verze už vlastně nějaký způsobem neovlivnila. A šlo to, v Evropě vlastně tehdy byla jakási skepse vůči této metodě. Přestože nějaký významní panovníci na ty, na ty neštovice zemřeli, tak pořád byla jakási skepse vůči tomu. A ta skepse závis, záležela, byla jako v tom, že někdo přece jen, kdo byl jako inokulován, tak přece jen zemřel. A byla tady vlastně otázka, jestli ty přínosy té inokulace převáží nad těmi pardon, ty negativa té inakulace, kdy zemřeme, převáží na přínosy té inakulace, to znamená, že nám vlastně prodlouží, v průměru prodlouží život. A tady, tady narážíme vlastně i na to, co uh, pozorujeme kdykoliv z hlediska epidemie, a to je pohled jedince, samozřejmě a pohled populace, že jo? z pohledu jedince, každý, kdo umře, jako tak je to špatně, ale z pohledu populace prostě ten přínos tady je a a zachráníme životy, které, které by, bychom za jiných okolností třeba nezachránili. Takže Daniel Bernoulli se rozhodl, teda, že se na tohle podívá a přestože nebyl vystudovaný matematik, tak se naučil nějaký pasáže matematiky, které, které tomu potřeboval, zvláště v té době kdy Leibnizův, diferenciální počet a Newtonův a sestavil takový model, který popisuje jednoduchou dynamiku Dynamiku těch, tla, těch neštovic. Uh, ovšem zajímavé je, že ten model nebyl dynamický v čase, ale byl jenom dynamický v věku toho člověka. Takže ta průměrná X, kterou tady mám, je, je věk daného jedince. A ta přestává byla taková, že máme na začátku populace, máme na začátku nějakou množinu jedinců, kteří se narodili ve stejném roce. A teď budeme sledovat vlastně nějakou tabulku životní historie toho průměrného jedince. Takže máme vlastně nějakou pravděpodobnost, že daný rok onemocníme, pravděpodobnost, že pokud se nakazíme, že daný rok zemřeme, máme nějakou umrtnostní tabulku, jak lidi umírali v té době, jak, jak, jak, jakého věku se dožívali a zavedly se dvě proměny a to je počet jedinců, kteří jsou ještě zdraví ve věku X a nebo pak jsou jedinci, kteří se dožili věku X, ale už v minulosti to nemoc podělali. Na základ nějakých úvah právě typu, že Uh, nás může zabít buď uh, ta, uh, ty nežtověce nebo nějaká jiná příčina. Si strojíme rovnici pro ten počet těch jedinců, kteří jsou uh, kteří jsou uh, který onemocní a vlastně kteří se dožijí to nebo jako, jak se úplně nemá smysl, by se to dotajílo tyhle rovnice. Nicméně ty rovnice popisují základní dynamiku, dynamiku toho systému a ta, ty, ty predikce nebo uh, toho modelu byly následující ukázalo se, že vlastně když by ty pravé neštovice, nebo když ty pravé neštovice z té populaci jsou, tak jediné, se dožívá na, ty, na, na tehdejší věk zhruba necelých 27 let, a když by ty pravé neštovice neexistovaly, tak by se dožila asi 30 let na základě umrtnostních tabulek, které byly tehdy v dispozici, nebo tabulek životní historií. A z toho, z toho mimo jiné vyplynulo, že nebo respektive teď se můžeme podívat na to, co bychom tam ty co kdybychom vlastně, že ta, ta inokulace nám nějakým způsobem vlastně, kdyby byla stoprocentně účinná, tak ty pravé neštovice ne, tam nebudou. Takže by ten rozdíl byl 20, 20, zhruba tři roky. No a když budeme uvažovat nějaké umrtí, tak díky té inokulaci, tak začne nějakým způsobem ta, ten, ten rozdíl věkový se snižovat a ukázalo se, že by se to vyrovnalo z, zhruba ve chvíli, kdyby asi 11% těch naočkovaných nebo na inokulovaných zemřelo. No ale ty tehdejší data ukazovaly, že je to přibližně jenom 1% případů, které zemře a tím pádem vlastně, jak to dneska slyšíme, u té právě astrazeneky přínosy převažují nad riziky, že jo? Máme tady riziko, že, že ten naočkovaný jediné zemře díky nějaké krevní sražení je. aspoň teda včera už mluvili o tom, že, že ta příčina se tam pravděpodobně existuje, ale ty přínosy, ta pravděpodobnost snížení té, té nakažlivosti a pravděpodobnost toho snížení toho, že budou mít symptomy díky té vakcinaci asi 60 nebo 70% a převáží prostě nad těmi riziky. Takže vlastně tato je to taková analogie, analogie tehdy s tou situací. A jenom kdyby, ale předpokládám, že jsme všichni atprávětlí biologové, takže to víme, ale vlastně ta, ta metoda inakolace pak ztratila po nějaké době, asi po 20 letech od publikace toho článku daného Bernalého smysl, protože se Edward Jenner přišel s tím, že naočkovával, nebo nainekulovával na lidi kravskými neštovicemi a proto, protože latinský vakka je kráva, tak od té doby se tomu začalo říkat vakcinace a už ne inekulace. To, co ještě se vztahuje hodně k té dnešní situaci, jsou dva citáty, které tyhle ty pánové udělali. První, první citát Danilo Bernouloho byl, že vlastně žádné rozhodování by nemělo nastat, ohledně nějaké epidemie by nemělo nastat bez toho, abychom se něco spočítali, takže jako vlastně to zastavuje trošku k těm matematickým modelům. A Edvard vlastně, ten zase vyjádřil něco, s čím my žijeme denně jako modeláři, který řekli, jako fakt jsem to model napsal dobře, jako fakt jako ty výsledky, které dávám veřejnosti, jako jsou jako správně, co když oni jako to aplikují, co když teďka ty školy otevřou na základě to, že my řekneme, že to je bezpečný a nebude to bezpečný, že jo? Takže jako bojujeme s tímhle bovím jako dnes a denně. I když v jeho případě to bylo asi trošku, trošku složitější. No a jenom taková pro představu, pro představu eh, pravé Neštovice se modelují dodnes, zvláště teda v souvislosti s možným bio, bio, rizikem bioterrorismu, Takže vlastně tyhle ty články jsou, jsou vlastně už, už z 21. století, že dodnes můžeme najít každý rok několik, několik článků modelování, matematického modelování pravý Neštovice. Eh, druhý takový příběh historický s, s jakousi, jakousi projekcí do dneška. Je příběh příbíhá Ronalda Rosse a modelování malárie. Ronald Ross byl lékař a, zač... a matematiku se učil sám a vlastně ukázal, že malárie se nepřenáší tím, že se člověk napije kontaminované vody, ale, v které byli komáři, ale, ale opravdu tím, že ten komár musí podnout, aby, aby k tomu přenosu došlo. A mimo jiné za tohle tu prokázání tohohle, a ještě za nějakých další věcí kolem malárie, dostal pak Nobelovou cenu. Jedním z takových ideí, která se víceméně používá do dneška jako nejlepší metoda proti těm nemocem přenášeným komáry je, že vlastně nejúčinnější metoda je tu komáři populaci zredukovat co nejmín. Tak se oni mají sami 400, tak to je hust. A tady někdo něco. A vlastně problém byl v tom, že ten rola Vlastně měl nějaký data, které říkaly, že v jedné části světa to redukci komárů opravdu ta malárie výrazně klesla v té populaci nebo ta prevalence, ale v jiné části světa, přestože ty komáry zredukovali výrazně, tak se to nestalo. A vlastně on dokázal pořád pochopit proč, tak si řekl, dobře, tak já to namodeluju, abych nějakým způsobem buď teda se přesvědčil, že není, a nebo přesvědčil ostatní, že to tak je, a vysvětlil jim proč. Takže vlastně vytvořil model, který je obsahuje dvě populace, člověka malárie, ta pana člověka a komára a vlastně křížové vazby mezi nimi. A na základě jakýchsi předpokladů, že máme nějaký, nějakou velikost lidské populace, velikost komáří populace, nějakou rychlost, jakou komáři sají na lidech, pravděpodobnost přenosu uh, nemocného komára na člověka a naopak nějakou mortalitu komáru a tak dále, se staví zase rovnice, které dokáží vlastně v čase tentokrát vyjádřit dynamiku po počtu infikovaných komárů a počtu infikovaných lidí. Tehdy vyšel úplně z velmi triviálních předpokladů a dostal on dvě rovnice, jednu pro, jednu pro lidi, jednu pro komára. Vlastně mohl si to dovolit, protože předpokládá, že populace lidí, populace komárů je konstantní dané chvíli, takže vlastně uh, součet té zdravé a nemocné populace byl, byl víceméně jedna, vlastně teda, teda proporce. Proporce byla jedna. No a když tenhle ten, tenhle ten model nějaký způsobem začal jako analyticky řešit, tak došel k tomu, že existuje jakési, jakási kritická hodnota v poměru počtu komárů na jednoho člověka, nebo v počtu komárů na jednoho člověka, taková, že když tato hodnota bude překročená, dojde k tomu, že vlastně bude tady existovat endemické ekvilibrium mezi v rámci té lidské populace. To znamená, že tady pořád bude nějaký konstantní počet plus minus nemocných, malárií nemocných lidí. Kdežto, když ta, když ten poměr komáři vůči lidem bude nižší než ta kritická hodnota, to je tady někde, když ta modrá čára se dotýká osy X, tak dojde k tomu, že vlastně ta malárie z té populace, populace zmizí. A jeho závěry byly asi takové, že jednak teda pro to, aby tu maláry z nějakého území vyredikoval, tak nepotřebuje oby všechny komáry, což je dobrá zpráva, protože nevidí se samozřejmě to ponaří, nebo téměř nikdy se to nepodaří. Ale druhá zpráva, ta hlavní, byla, že vlastně vysvětlil tu dvojakost těch výsledků těch experimentů, protože zjistil, že ty experimenty, které znánlivě nefungovaly, byly tady v té oblasti té křivky. Znamená, to výrazná redukce těch komárů, příliš nezmění hodnotu toho endemického ekulabria. Když to ty, které fungovaly, byly spíš té oblasti té křivky, kdy vlastně dojde k malé změně počtu komárů a prudkému poklesu prevalence té malárie. Takže na základě vlastně tohohle dokázal vysvětlit zdánlivý nesoulad těch dvou věcí. A zase ta, ten, ten, ten, ta zpráva, nebo to, co, s čím já si to spolu, dneška, je jedno z takových těch nejtroverznějších opatření uh, z hlediska epidemie. A to je to, jestli máme nechat školy zavřené nebo ne. A vlastně spousta studií ve světě ukazuje, že zavírání škol nemá efekt, spousta studií zase ukazuje, že má výrazný efekt. A ukazuje se, že vlastně každá ta studie k tomu přistupovala trošku jinak a jsou tam nějaké koreláty, které vlastně některé studie mají, některé studie nemají a není vyloučeno, že vlastně to, ten obrázek je podobný jako tady. To znamená, tam, kde to ukazuje, že to nemá vliv, je nějaká část té křivky, která popisuje ten vliv globálně a tam, kde to ukazuje, že to má vliv, tak jsme někde v nějaké neoblasti té křivky, ale v podstatě může existovat nějaký jeden příběh, který je zatím schovaný, akorát pokaždé se nacházíme, nacházíme trošku někde jinde na tom, na tom kontinu. A zase jeden z takových výroků eh, de, eh, Rose na konci eh, svého jednoho článku byl, že Vlastně veškerou epidemiologii bychom měli uvažovat matematicky, abychom vůbec mohli k ním přistoupit vědecky. Že vlastně, abychom posoudili, jaký vliv mají nějaký různý faktory, tak vlastně bez té matematiky se neobejdeme. A zajímavé je, že ani jeden z těch autorů, to znamená ani ten Ross, ani ten Bernoulli nebyli matematici, byli to v podstatě lékaři, kteří se tu matematiku naučili. Což je takový jako zajímavý fakt v dnešní době, kdy... A vlastně ty epidemiologové úplně ne, jako netuší, jakoby, jak se modely pracovat. A vlastně i ty přírodovědci jako se snaží nějakým způsobem matematiku jako potlačit jako někam jako pod rozlišovací schopnost. Neříkám, že všichni, ale, ale, ale spousta z nich dneska. A ten výzkum na malárii funguje dodnes. Existuje řada, řada tady, tady, tady se vyblakuje dva nej, nejzajímavější články, které e, jsou přehledové články o, tom, o těch modelech od, od, od minulosti do dneška. Dneska vlastně mám takový jednoduchý schéma než modelů, které jsou používány dneska, co daleko složitější, než ten russův model třeba tu populaci komáru dělí. Jednak uvažují, uvažují tu latentní periodu té malárie, to znamená, že jste nemocní, ale ještě nejste infekční a jednak dělí populaci, populaci lidí komáru na, podle věkových skupin a, a různých zvláštních dalších kategorií, jako třeba jsou symptomatičtí jedinci, nesymptomatičtí jedinci, takže vyvinulo se to, ale pořád to jádro je to samý, pořád to jádro vlastně se nemění. No a všechny tyhle ty, oba, oba tyhle ty modely nějakým způsobem uh, uzavřel, nebo nějak poučil se z nich a uzavřel v nějakou si teorii torii uh, Anderson Kendrick uh, spolu s Williamem Kermakem, kteří teda zase z hodou byli lékaři a chemici, nebyli to matematici, a ten, ten McKendrick, která doprovázela roce při těch eradikacích komárů, takže vlastně byl těm rocem trošku načichnutý a vlastně vytvořili jakousi teorii, kterou vlastně z které čerpáme dodnes. A ta teorie spočívá v tom, že rozdělíme tu populaci na najednoužší možné kategorie, a to jsou zdraví jedinci, infekční jedinci a jedinci, kterým už to nemoc prodělali. Ten jejich model, takzvaný SIR model, tak o tom čteme vlastně dnes a denně v literatuře, v novinách, v časopisech, slyšíme v televizi. Takže vlastně to je vlastně to, co vzniklo někdy před sto před lety poprvé a vlastně dnes, do, dnes, do dnes se to nějakým způsobem používá, protože se zjistilo, že to je vlastně opravdu jako to, to gro, to, to, to, až když, je ta, když je jakákoliv epidemie nebo jakákoliv infekční dynamika ož osekána na dření, tak vždycky zůstane, zůstane, tady, zůstane tady tady situace. Uh, paradoxní je, že vlastně oni, nepři, oni s tím modelem přišli až jako s nějakou třetí variantou, a ty původní modely byly trošku komplikovanější, ale to teď asi nemá opět se A A ten, ten, ten SIR model vlastně spočívá v tom, že máme teda tři kategorie. Pro každou tu kategorii máme dynamickou rovnici a vlastně máme jediné dva mechanismy, které řídí, tu, řídí tu, ten průběh té epidemie. A to je, to je nakažlivé nebo nakažování se nebo transmise nemoci, přenos nemoci a rychlost uzdravování. Ten přenos nemoci je vlastně tenhle ten člen, nebo respektive jedna z variant toho členu přenosu nemoci, lze, lze matematicky popsat tímhletím způsobem. A to znamená, že se, a tady vlastně to, že tady máme ten plinární člen, zdravý jedinci krát nemocní jedinci, to odráží takovou tu, tu představu toho, toho plynu, nebo těch, těch molekul plynu, nebo toho kolečních kusetele, kdy vlastně se dochází k tomu střetávání těch koulí, beta je nějaká, nějaký, nějaký počet efektivní kontaktů, kdy dochází tomu přenosu ty infekce a pak gamma je nějaká rychlost v takže ti, co se nakazí, přejdou do kategorie I a ty, co se uzdraví, přejdou do kategorie R. Když si tenhle model odsimulujeme, tak dostaneme takové ty známé křivky, že počet, počet uzdravených roste uh, logisticky, počet, počet uh, zdravých klesá logisticky a dostáváme tady tu vlnu, tu epidemickou vlnou, kterou jsme se setkali na tom prvním slajdu, či na začátku růst, pak vrchol a pak, pak pokles na nulu a epidemie, epidemie vymizí. A to, co je, tohle je jeden z mála modelů, kterým se dá nějakým způsobem pracovat matematicky, tak aby, aby úplně bylo vidět, že tak nějaká matematika zatím, tak já bych si dovolil nějaký vzorečky, ale nebudu to úplně jakoby rozebírat do posledním detailu, spíš to svážu s tím, jaký, jak, na co se ptáme u těch modelů a vlastně nějaké charakteristiky, na jaké charakteristiky koukáme. Takže první otázka samozřejmě je, kdy ta epidemie vůbec vypukne. Jestli existuje nějaká podmínka pro to, abychom mohli říct o tom, ano, teď je to nastaveno tak, že ta epidemie, že, že, že ta epidemie vypukne. A to můžeme, to, můžeme, to můžeme mimo jiné zjistit tím, že budeme koukat na to, kdy vlastně růstová rychlost toho počtu infekčních jedinců je kladná, kdy vlastně přibývají ty infekční jedinci, kdy vlastně neubývají díky tomu, že, nebo chcete v ekologii, kdy je rychlejší vlastně natalita než mortalita, že? kdy je rychlejší transmise než, než uzdrahování, tak v tom případě ta epidemie začne růst. No a když budeme zkoumat tuhleto rovnici pro počty nemocných jedinců, tak dojdeme k podmínce, která říká, že jakési číslo, které označujeme R, které je vlastně... V tomhle duším modelu lze vypočítat tímhle tím způsobem: když je větší než jedna, tak ta epidemie poroste, když je menší než jedna, ta epidemie roste. A to je přesně to, o čem se mluví jako o reprodukčním čísle, nebo chcete efektivní reprodukční čísle dneska. No? Takže vlastně, je-li reprodukční číslo větší než jedna, epidemie roste, je-li menší než jedna, epidemie klasá. A to je jedna z těch věcí, s kterou přišli pánové Kendrick McKendrick a Germák, a vlastně vnesli, vnesli, do té, vnesli do té své teorie. Pokud jsme na počátku epidemie, kdy to S je přibližně rovno N, tak mluvíme o tom, že to, mluví, o tom mluvíme jako základním reprodukčním čísle, čili pro epidemie vlastně nastává, pokud, pokud ta transmise nemoci je, je intenzivnější než, než ta rychlost uzdravování, A u, u covidu tam je trošku problém, že vlastně ani potom tom roce úplně přesně nevíme, kolik to základní reprodukční číslo je. Ty studie se pohybují někde, nebo ty, ty, ty, ty informace někde mezi dvěma a čtyřmi, a spousta lidí, včetně nás, když chtěla rozběhnout ten model v Česku na základě lyžařů, který se vraceli z té Itálie, tak muselo, muselo ty parametry nastavit tak, že ta hodnota byla 6. Ale nebyli jsme jediní. Spousta dalších studií ve světě musela nastavit tu hodnotu na 6. Takže vlastně do dneška není úplně jasný, jaké jak to základní reprodukční číslo, z vlastně ta infekce vychází, je. Když už teda ta epidemie vypukla, tak si můžeme ptát, jak bude pokračovat, když dosáhne vrcholu. A vlastně na počátku. Uh, budeme-li předpokládat, že teda ta základní reprodukční číslo je větší než jedna, že těch nemocných, je, teda, pardon, těch nemocných vlastně nejsou skoro žádní, to znamená, že populace je složená téměř ze všech zdravých jedinců, tak tady v, tom, v té rovnici pro I nahradíme víceméně, budeme předpokládat, že S je rovno N a dostaneme vlastně rovnici, diferenciální rovnici, která je lineární. Protože to všechno z té na závorce jsou parametry. No a když tu rovnici vřešíme, tak dostaneme, že počet infekčních jedinců v čase bude roven počtu infekčních jedinců na počátku krát nějaká exponenciála v čase. A to je vlastně to, proč se mluvit o exponenciálním růstu. Proč se mluví o exponenciálním růstu na začátku epidemie a vychází to z toho, že vlastně tady nám tady vychází exponenciální funkce pro ten, pro ten nárůst, když budeme ten model, model řešit. Vlastně tak můžeme zjistit, uh, Pomocí, pomocí analytických metod, kdy dosáhne ta pějem vrcholu, ta pěrem dosáhne vrcholu ve chvíli, kdy to R rovná se jedná, případně kdy derivace I podle T je rovna 0, nebo kdy rychlost jakou se mění počty jedinců, který, který přibývají, vlastně konstantní, a tady vlastně z toho vyplývá, že ale pro ten jednoduchý model vyplývá, že to velikost populace lomeno, to reprodukční číslo, že tolik bude, tolik zdravých jedinců bude na vrcholu na vrchol té epidemie, čili N minus tohleto číslo, tolik tolik nemocných jedinců tam bude na vrcholu té epidemie. No a poslední věc, kterou z toho můžeme vypočítat, je vlastně, kdy, co se, kdy ta, kdy ta, když ta epidemie skončí, kolik jedinců vlastně zůstane zdravých, nebo kolik jedinců se nakazí. Protože do té doby vlastně, než ten McKendrix to začal formulovat, tak idea byla taková, rozšířená, že vlastně de facto ta epidemie proběhne a musí se nakazit úplně všichni. Že není možný, aby se tomu někdo vyhnul. Samozřejmě, kdyby se někde zapřel, tak hodíš, ale jakoby, když se bude pohybovat tom systému, tak vždycky musí všichni onemocnět a teprve potom ta epidemie skončí. No ukázalo se, že ne, nebo respektive odvodili na základě toho modelu, že ne, že vlastně Uh, jak existuje jakási, nebo z toho jejich modelu vyplývá jakási rovnice, kde to R nakonec je počet nemocných jedinců na konci té epidemie, nebo v čase chceteli, chcete-li, uh, pokud ta epidemie proběhne. Ta rovnice samozřejmě se nedá vyřešit explicitně, ale když si nakreslíme obrázek, jak, ta, jak, ten, jak, jak vlastně ta, ten počet nebo proporce populace, která onemocní na konci epidemie v závislosti na R0, ale bude mít saturační křivka, znamená, když třeba, dejme tomu, že bychom měli, měli R2,5 u toho covidu a ne, ne, neudělali bychom žádné opatření, tak se zhruba nakazí uh, 70 až 80% populace. Ano, to tak jako, samozřejmě ty parametry nejsou tam přesně nastaveny, ale ono tak docela vychází, protože možná si vzpomínáte, možná ne, tak třeba Angela Merklová nebo, nebo i vlastně v USA i v Anglii mluvili o tom, případně ukázali v těm modelech, že vlastně kdybychom měli takzvaný, já se tomu ještě vrátím, takzvaný world case scenario, kdy fakt jako nic neuděláme, tak to, tak, to, tak to se mele asi 70%, 70 populace. No ale to, co je zajímavé na tomhle tom všem, je, že všechny tyhle charakteristiky, jak rychle epidemie počát, na počátku poroste, kdy dosáhne vrcholu, jak vysoký bude tento vrchol a jaká část populace celkem nakazí, je určena tím základním velkouštím číslom. Takže vlastně to je proč, to je ten, to je ten hlavní důvod, proč vlastně na začátku té epidemie se všichni vrhnou na výpočty do základního čísla? Proč nic jenom v té chvíli nedělají? Protože vlastně na základě toho my můžeme určit ten, tu intenzitu toho, toho exponenciálního růstu, my můžeme určit ten nejhorší scénář, jak, jak daleko, jak vysoký asi ten pík by byl, kdyby, kdybychom nic nedělali a kdy, kdy zhruba jsme schopni toho píku dosáhnout, když kolik času máme na, na, vlastně, na tu reakci. No, protože vlastně my nevíme v tuto na začátku epidemie, jak složitá, složitá vlastně ta struktura, té dynamiky je, kolik různých těch kategorií uvažovat v rámci té, té nemocnosti, to ještě ukážu za chvíli, tak proto používáme tenhle úplně netriviálnější model, abychom měli nějaký hrubý odhad toho, co lze od té nemoci očekávat. A jenom pro zajímavost jsem si udělal takovou, takovou výcud v Science a v Medarquivu, Kolej článků vlastně se v posledních 21 letech teda napsalo v souvislosti s modelováním infekcí. A ten růz byl takový jako celkový počet. Je tady ta růžová křivka, tady ty růžové sloupečky, taky pozvolný. A nejvíce dneška modelovalo HIV. A na druhém místě byla malárie a pak šetka. a tady vidíte, že, že najednou prostě ten, ten COVID tady s tím zamét a najednou za rok prostě vyšlo 300 infaktování článků a za, za první čtvrtletí naši letosního roku došováčkých stojí impaktovaných článků, takže zhruba jeden impaktovaný článek vyjde denně a to se jenom týká modelů, to se netýká nějakých datových článků, to se netýká nějakých analýz, nějakých dat a k tomu, k tomu na, med, med ještě čeká další asi přes tři tisíce článků, který, který vlastně by se chtěli dostat někam do nějakého impaktovaného časopisu, či je jako deset dalších článků denně, takže vlastně není, není ani možno to číst, ani člověk není možný, není, není pojmout vlastně, co, se tom, co se v tom jeho oboru jako děje. Ten, ten, ten vývoj je úplně, úplně extrémně rychlý. A aby zase nezůstal u toho covidu, tak jsem si tady jenom vybral takový, jako jenom na ukázku dva takové, že se jako modelovaly i různé jiné infekce, takže tady se třeba modeloval, modelovala ebola, která a modulovala na upatření, protože vlastně u eboly největší problém byl ten, že vlastně, když někdo zemře, tak tam jsou takové ty tradice, že u těch pohřbů všichni, já nevím, jestli tu mrtvolu nějaký se hladí, nebo něco co tam dělají, možná David z Afriky to ví, ale, ale a případně, případně v těch nemocnicích prostě jsou ty příbuzní pořád přítomni, takže vlastně vznikly, vznikly nějaké strategie toho, že vlastně vznikly nějaké speciální nemocnice jenom pro ebolu, a nějaký speciální typy pohřbů, kde vlastně ty příbuzní mohly být, ale, ale byly tam nějaké opatření. A ten model, který tady, to je jako výsledek modelu, který ukazuje efektivitu, efektivitu toho, těch opatření z hlediska počtu mrtvých, které vlastně při těch notlivých situacích nastanou. Že tady je opravdu vidět, že, že, že ten efekt tam, je to škála, ten efekt, efekt je tam celkem, celkem výrazný. A druhý takový bráze, který tady ukazují, který se do dneška nějakým způsobem promítá taky. To není výsledný modelu, to jsou jen data, ale tady je vidět, že uh, to je vlastně případ v křipky v některých měste v USA, kdy, kdy vlastně některé města, tady ty, ten, ten Baltimore a San Francisco nezavedli opatření, když to, to Augusta zavedlo opatření, nějaký z kraje hned. Takže si jim podařilo to epidemickou křivku sploštit. Když to vidíte, tady ve srovnání s tím Baltimorem, teda na, na Víc než polovinu, trošku ta je perimetrová díl, ale všechny ty státy nějakým způsobem, respektive ty, ta, vidíme, že ta moru vlastně došlo více méně k víceméně něčemu všemu, dneska říkáme, promoření, že ta vlna, druhá vlna se víceméně nevrátila, ale v té augustě se jim podařilo rozvolnit příliš brzy a vrátila se ta druhá vlna. Takže tady vlastně už tehdy jsme věděli, že něco takového funguje a nevím, jestli to znamená, že jako osudově se takovým situacím prostě nedokážeme vyhnout. A, Um, tak, tak to, to asi nebudu tady, tady hodnotit. Uh, já, já se nemůžu vám tak. Uh, Maria, to jsem se rozpovídal. Takže uh, dostávám se k covidu. Uh, ten vlastně jenom vel, velmi rychle, jak jsem říkal, že se srazíme s realitou, tak vlastně ukázalo se, nebo ukazuje se, možná jste získali pocit, že ta matematika je zásadně jednoduchá, ale vlastně ve chvíli, když se začneme, Zabývat nějakými daty, tak, tak začne být trošku problém. A ten problém nastane nejen jakoby z našich vlastních nedostatků, v tom smyslu, že máme jako, vždy budeme mít dokonalý model letá, ale i těch, z hlediska těch vnějších vlivů, kdy vlastně tady tlak veřejnosti na to pořád představa je, že teda, když už modelujete, tak tomu musíme to úplně perfektně, a když to nemíte perfektně, tak je něco špatně. Tak nám kurně už řekněte, jak to máme dělat. A zároveň jsou tady ty obavy, o kterých jsem mluvil, že třeba jako, když to přeženeme, tak jako. My, my vlastně k tomu přistupovali, nebo teda minimálně já k vždycky tak, že radši trošku nadhodnotím tu, uh, to opatření, vlastně vždycky tomu něco přidám, aby to bylo jako trčí trošku a byl tam nějaký, nějaký buffer, než, než, než to dávat někde na hranu a pak, pak vlastně vidět, že, že se stalo něco, co člověk nechtěl, aby se stalo. A ten, ten, samozřejmě ten model, ten SIR model je možný použít na ty, to naše epidemie. Že jo? Já když jsem, ještě než ta epidemie začala, tak e, jsem si zkoušel prokládat data z Wuhanu e, a nebo epidemie u nás začala. Vlastně ten jednoduchý SIR model to dokáže popsat, ale vlastně ten jednoduchý SIR model vlastně, nebo ten popis záležel na tom, že jsem si v jedné chvíli namodeloval ten exponenciální růst ten na začátku, pak jsem si řekl dobře, tak se začíná trošku stáčet, tak, tak změním ten parametr beta, tak se mi to tady trošku stočilo, tady už se stočilo málo, tak jsem přijal trošku ještě snížil tu toho ten nakažlivosti a a vlastně se mi to jako pro, pro, proložilo, tyhle ty data. Takže je to takový jako vlastně ad hoc žeho, modelování, které samozřejmě znamená, že čím více těch opatření tam zavedu, tímto beta samozřejmě snížím, ale nedává mi to žádný mechanismus, žádný návod, jak to dělat obecně. Jo. Takže vlastně potřebuju něco, co je důkladnějšího, potřebu, například tu beta rozdělit na nějaký součin dvou parametrů, a to je pravý první přenosu při kontaktu a počet kontaktů, řekněme, za jeden den, který každý z nás má. A tam už se nastávají další problémy, jako že tady máme nějakou kolináritu, že vlastně nevíme, kde ty data, data bráda tak dále. A další věc, pardon, slide to tady přeskočím, už mě trošku, aby, abych to trošku urychlil, ale další věc, která třeba s tím souvisí, je, že my jsme slyšeli, že třeba v Jehofrické republice je ta jejich varianta mutační, že jo, která výrazně způsobuje, výrazně převyšuje nakažlivost té klasické varianty te čínské, kterou tady, která tady teďka byla, než ji převálcovala britská. Přesto tam vlastně v poslední době dochází k výraznému poklesu e, toho počtu nakažených. To samé se dělo v Portugalsku, kdy vlastně tam vlastně se dostala brazilská varianta, která vlastně měla podobný, má podobné důsledky jako jako ta jehofrická varianta. Takže to jenom ukazuje, že smyslu, že vlastně nějaké naše přesvědčení o tom, že to muselo zhoršit, vlastně neplatí. Takže otázka je vlastně, co se tam děje a čemu, čemu vlastně rozumíme a čemu nerozumíme. A ukazuje se, že vlastně ten, že ten hlavní problém, který doteďka jako řada těch modelářů neřešila, je, že se koukali na tu biologickou stránku té věci a tu biologickou stránku té věci a ty přenosy, ale nekoukali se na tu sociologickou tu stránku té věci. Že vlastně te, ty, ty, ty změny chování v té těch, v těch lidské populace nebo v, mezi lidmi v závislosti na tom, co se v hlediska té pandemie děje, jsou minimálně stejně důležité jako ta vlastní dynamika toho modelu, s kterou přišel ten Kermak a Mengenry. A bez, bez toho, abychom pochopili tyhle ty záležitosti, tak vlastně se nedostaneme dál, takže my musí, ale nemůžeme to udělat úplně dokonale, takže musíme nějakým způsobem kalibrovat ten model na nějaké časové hrady, získat nějaké nezávislé odhady parametrů odinut. musíme validovat ten model a prostě vlastně dělat, dělat na tom věci, které za jiných okolností bychom nedělali, protože ty naše modely by byly abstraktní a byly by vlastně něco jako průvov koncept, nějaké ideje, Kdež to teďka nepotřebujeme průvov koncept, teďka opravdu potřebujeme nějaký, nějaké rozumné kvantitativní projekce. No to znamená, že, to znamená, že vlastně jsme si museli položit spoustu otázek, které teďka jsme si moc nepokládali. A to je to, jak, jaká mám dispozici data, jakou modelovou strukturu zvolím, uh, jaké parametry budu brát třeba z literatury, jaké parametry budu kalibrovat na současné třeba časové průběhy nemocnosti třeba v České republice. A, a jak vlastně ten model vůbec validovat, protože vy si můžete napredikovat na, na, na nějakou budoucnost, ale nemá smysl se pak podívat zpátky, jak vám to trefovalo, protože vlastně mezi tím se změnily pravidla hry. Že? Takže vlastně je vlastně strašně těžké v tomhle systému nějaký současný ty modely validovat a tak vlastně říct, co to znamená, že ten model vlastně sedí na ten systém, co to znamená, že replikuje tu, replikuje tu realitu. No a tady se třeba ukázalo, že, ten, že pro ten COVID samozřejmě ten SIR model nestačí, ale že potřebuje daleko větší strukturu, daleko z těch kuliček na tom kuličníku a třeba potřebujeme, Nejen tu, ne tu uh, latentní fázi, kdy jsme už nakažení, ale ještě nejsme nemocní, ale máme nějaké asymptomatické jedince, máme nějaké presymptomatické jedince, který, kterých se projeví ten symptom až za chvíli. Tak někteří z nás se dostanou do nemocnice, někteří, někteří mají menší příznaky, mírnější příznaky, takže se zůstanou doma. A to nepočítám ty, že ještě ty, co jsou v karanténě nebo ty, co jsou izolovaní, tak nějakým způsobem se podílejí na tom přenosu, protože nedodržují ty pravidla. V té nemocnici zase buď můžeme se dostat do vážného stavu, nebo a dokonce pak můžeme zemřít, když se dostaneme z vážného stavu ven, tak, tak vlastně zůstaneme ještě chvíli na běžné postely a chvíli nám trvá, než se uzdravíme a dostaneme se zpátky do té kategorie zdravých nebo uzdravených. A vlastně ta, ta struktura zvlášť u nemocnic, protože já jsem se v tom modelování věnoval ke konci, nebo teď, vlastně v této chvíli jsem věnul jako dynamice těchto početů těch pacientů nemocnicích, je vlastně ta, ta struktura odráží, vlastně, jaké data máme k dispozici. Takže máme k dispozici data o celkovém počtu lidí nemocnicích, máme data o těch vážných případech, máme data o těch mrtvých, ale vlastně těch přenosů je tam daleko víc. Takže, takže vlastně musíme uvážit i ty kategorie, kdy vlastně se dostane třeba na tu jednotku intenzivní péče, kdy z ní odejde a co se bude dít potom, jestli se dostane, jestli teda zemře na ty jednotky intenzivní péče nebo se vrátí na běžnou postel a tak dále. Takže všechny tyhle úvahy ty je, třeba, je třeba brát pokud modelujeme, pokud modelujeme ty nemocnice. Pokud nemodelujeme ty nemocnice, tak vlastně nám tady ten rámeček není potřeba a stačí vlastně se zabývat tou první částí. No a to my jsme dělali, v té, to my jsme dělali na tom jaře, když jsme se zabývali na tom první částí a řešili jsme vlastně, jak závisí jak závisí ten ta dynamika infekce na jednotlivých opatřeních, které můžeme nebo nemůžeme přijmout. A ještě než jsme to udělali, tak jsme si vlastně, nebo tenhle ten slide je víceméně takový naplňující tu moji počáteční tezi, že vlastně ten příběh nebyl linární, ale když jsme tohle udělali, tak jsme si uvědomili, že vlastně, jak se mluví o tom, že vlastně nejdůležitější je ta kontaktní struktura, tak jenom jedná jeden hráč té hry. Že? Protože tohle je vlastně taková jako rovnice, řekněme, nebo výraz, který dává počet nově nakažených každý den. Je tady spousta písmenek. A ty písmenka znamenají například pravě po přenosu při kontaktu, počet kontaktů, počet uzdravených, počet vakcinovaných. A tady jsou různý ty R něco, to jsou různý koeficienty ty snížení přenosu, třeba, když si vezmu roušku, nebo když teda nějakou izolaci, když jsem nemocný, případně když jdu do karantény. A vlastně všechny tyhle ty, ty, ty růžové čtverečky znamenají, že tam všude můžeme intervenovat. Můžeme vlastně nosit ty roušky, můžeme snížit poštení kontaktů, čím víc naočkujeme, tím je ten přenos menší, čím uh, víc lidí vytrasujeme, tím je ten přenos menší. A všechno tohle vlastně lze dát do jedné rovnice nebo do jednoho výrazu a pak se vlastně bavit o tom, co můžeme vybalancovat čím jiným. Protože je to tak krásně všechno multiplikativní, tak vlastně lze, l, lze určitým způsobem říct, když teda dobře, tak když rozvolníme trošičku, do jaké míry to musíme vykompenzovat například tou intenzitou trasování, abychom, abychom minimálně zůstali tam, kde jsme a, a situace se nedohrušila. No a ty, na, ty naše modely, které jako respektují tuto, tenhle ten vzoreček, tak byly věkově stru, a takzvané kontaktně strukturované. My jsme uvažovali situaci, kdy máme několik věkových kategorií, bylo to jako děti, dospělí, řekněme důchodci, teďka poslední, když jsme tam přidali ještě ty nad 80 let, což se týkalo očkování. A Rozlišovali jsme kontakty v rodině, ve školách, práci a ostatní kontakty. Ty data existují ve formě uh, matic, které jsou v dispozici uh, v souvislosti s medíčlánkem, článkem, který má podobné data pro celý svět. Takže ty jsme si vzali a kromě toho jsme měli ještě v dispozici tyto, takovéhle časové řady, což, je vlastně, uh, což jsou výsledky sociologických průzkumů agentury PAQ o tom, jak lidi dodržují ty opatření. Čili vlastně tohle je... Průběh počtu kontaktů za týden, který daný člověk má, tady ta nejvyšší to maximum je zhruba 24, takže to je průměrný denní počet kontaktů, který člověk má za jeden den, za jeden týden pardon, za daných podmínek. Takže na jaře to výrazně kleslo, v létě samozřejmě se celkem nic nedělo a pak, pak vlastně tady jsou Vánoce a víceméně je to teď konstantní a přesto, přesto, že se přijímají různá opatření, tak vlastně víceméně ta, ta situace už stává neměna a ten počet kontaktů je přibližně stejný. No to, tohle jsme všechno dohromady a vytvořili jsme model teda té jarní vlny, kdy jsme uh, mimo jiné zkoumali několik takový nejasností, které v té době přetrvávaly a někteří politici je vlastně nějakým způsobem uh, i do dneška uh, stále dávají, dávají, dávají k dobru. A to je, uh, jaký vliv třeba mají ty roušky, jestli, jako se, jestli nepomůže jenom izolovat ty seniory a ostatní vlastně nechat bírat si své životy, jestli ty školy se musí zavřít, nemusí zavřít. Uh, jestli vlastně něco děláme příliš pozdě a tak, takovýhle, takovýhle všechny věci. Takže uh, ta naše metoda spočívala v tom, že tady jsme měli data, které vlastně, uh, to, to, je ta, to je ta fialová čára, to byl skutečný průběh počtu uh, detekovaných případů na jaře od začátku března do zhruba půlky uh, nebo do, do začátku května, kdy došlo výrazné vlně rozvolňování, takže vlastně tohle období by vlastně víceméně ten hlavní lockdown na jarní že ty podmínky se v průběhu toho intervalu moc neměnily. A, uvaž... a vlastně my jsme neměli k dispozici jako tehdy moc parametrů. Takže, takže jsme to udělali tak, že jsme si řekli dobře, tak máme nějakou představu třeba z literatury o nějakých distribucích těch parametrů a když nemáme, tak si vezmeme nějaké uniformní rozložení nad nějakým rozumným intervalem a použijeme takzvanou metodu, která se nazývá approximate Bayesian computation, která vlastně spočívá v tom, že si z těch aprilních distribucí generujeme parametry, necháme ten model běžet pro ty parametry, takhle to uděláme třeba 100 000 krát, A pak každou tu simulaci srovnáme s, s tou realitou. A těch, a řekněme, 50 nejlepších běhů, to znamená 50 trajektory, které mají nejmenší vzdálenost, jako třeba souči čtvrtců vzdálenosti a té simulace od reality, je nejmenší. Tak ty vezmeme jako a s těma si budeme hrát dál. Takže tady vlastně těch oranžových. I těch 50, možná i tady 100 nejlepších světů z těch 100 nebo 200 tisíc, které jsme proběhli. Takže jsme měli jakousi validaci, že to nějaký, nějakým způsobem že to jako je v pořádku. A teď jsme si tady pak je to ještě rozdělené na věkové kategorie. Takže jsme spolu mají tři věkové kategorie, tak to jsou, ty světy, to jsou ty světy vlastně v rámci těch věkových kategorií. No a teď jsme si řekli, dobře, a co by se stalo, kdyby třeba lockdown jsme zavedli už 4 dny dříve nebo čtyři dny později? A vešlo jenom tyhle výsledky. Takže tady je vidět, že zhruba o 4 dny dříve znamená, že bychom měli zhruba polovinu nemocných, o 4 dny později zhruba krátolek. Takže každý, tak jsme to jako, jako závěr, řekněme, že každé čtyři dny spoždění znamenají zdvojnásobení počtu, počtu nemocných. A nelze, nedělám si iluze, nelze samozřejmě na ten závěr aplikovat jakoukoliv vlnu, protože podmínky se mění, ale uh, když jsme pak koukali na nějaké, nějaké články z Ameriky, třeba které, které zkoumaly podobnou věc, tak tam jim vyšlo, že vlastně zdvojnásobí se ta epidemie zhruba za 5 až 8 dnů, takže tam vlastně měli trošku jiné podmínky, ale řádově, řádově to vychází, vychází podobně. Takže jsme si říkali, že asi to nebude úplně, úplně daleko od pravdy. A další zajímavá věc jsme zkoumali vlastně, jestli je, jestli je možné nebo co je lepší, že se že nebudeme hlídat, to znamená, že budeme chodit všude, kam chceme, do kina, do divadla, do hospod, ale všichni budeme roušky, a nebo nebudou existovat roušky, ale omezíme ty kontakty na tu úroveň, která byla tehdy. A ukázalo se, že vlastně, nebo, nebo naše, náš model ukázal, naznačil, že vlastně taková lepší situace je nosit roušky a neomezovat se nějak, protože sice v obou případech došlo k výraznému nárůstu těch nemocných, ale mnohem méně jich byl, mnohem menší nárůst byl ve chvíli, kdy jsme ty kontakty neměli omezených v tom modelu a, a měli jsme nám ten zhrnutým efekt. Těch, nebo roušek, jako já tam říkám rouškový vozovka, ale on to znamenalo i ty rukou, používání těch sanitačních prostředků, vitamin D a všechny tady, tyhle věci, které jsou s tím spojený. A třetí takový scénář byl, jako, byl, byl ten, že vlastně jsme uvažovali, jestli má smysl, nebo jestli je bezpečné chránit dnes seniory. A vlastně jak se prosazovalo dlouhou dobu, že zavřeme seniory doma, ostatní si budeme chodit kam chceme. Že? A tak tady se zase ukázalo, že to nefunguje, protože tato situace, situace je jako reálná, kdy, kdy byl ten lockdown, čili ta naše data nějakým způsobem kopírují ten lockdown. A ta situace vpravo je pak situace, kdy jsme vlastně všichni tady měli zhruba 60% omezení, tehdy zhruba na 60% se omezili kontakty všech lidí v populaci. To odpovídalo tomu lockdownu. A tady jsme si řekli, že teda zvýšíme to omezení těch seniorů na 90%, a rozvolníme omezení těch ostatních na polovinu, to znamená o tři, na 30%. Když se budeme omezovat 30% a seniorujeme z 90%. A tady, tady vidíte, že vlastně ty, ty, že ta obálka pravděpodobnostní je daleko větší a vlastně některé ty scénáře e, nám tady ulítnou a vlastně změní ten, ten konkávní růst vlastně v konvexní růst, to znamená, že vlastně nám to začne zase exponenciálně nabíhat. A ono je to i celkem logické, protože vlastně Vždycky prosublimuje do té, do té populace těch seniorů nějaký nemocný z té populace, řekněme, těch, těch uh, pracuj, pracující vrstvy obyvatelstva nebo práce schopné vrstvy obyvatelstva, kde ta, kde ta prevalence té infekce byla vždycky od začátku největší. A tím, že bychom snížili ten lockdown pro ně, tak by byla ještě ještě, ještě větší. No a poslední scénář v té studii se týkal toho, jestli nechat školy tevřené nebo jestli, jestli teda, uh, nevyžadovat nějaký home office. A tady se vlastně tady se nám jako zdá, že výsledky napovídají, že ta situace je na hraně. Některé ty scénáře vlastně, některé ty oranžové čáry říkají, že vlastně se až tak moc nezmění, malinko se změní počet nemocných, ale některé dopadnou špatně. Takže vlastně závěr je, že tohle je velmi, že to velmi rizikové scénáře, že jako když se může to dopadnout dobře, ale nemusí. A to je možná taky příčina toho, že někomu to vyšlo, že to mávle, někomu to vyšlo, že mávle, jiný svět které ta situace odpovídá. No a nakonec, ještě, teda místo, místo hodiny si dovolím, ještě tady se mi bylo hodinová čtvrt, tak to asi bude ještě pořádku, ne? Tak, tak, tak vlastně v současné době, ještě bych chtěl říct trošku o tom, co se, co se děje v současnosti u mě, tak v současné době, nebo respektive ve chvíli, kdy, kdy uh, začal podzim a došlo k té, ne, té neblahé první vlně, kdy vyletěly strašně ty počty a začaly se zaplňovat ty nemocnice a došlo k tomu, že začalo by tady riziko, že vlastně dojde, dopadneme jako v Itálii, kdy lidi budou umírat doma převážně, tak jsme se pustili do varianty modelu, která, která vlastně moduluje tu hospitalizační vrstvu. Ne? Moduluje tu takový ten obdělníček, který jsem tam ukazoval na tom, na tom kuličkovém schématu. A tady jsou data vlastně, které které ten model musí nějakým způsobem respektovat, aby, aby byl jako v pořádku, aby byl nastavený v pořádku, abychom se mohli dívat do budoucnosti. A tohle je, či tohle počet, počet lidí v nemocnicích, počet vážných případů, počet zemřelých od konce srpna do vlastně půlky, teďka do půlky března. Takže máme tady ty tři vlny, o kterých, o kterých víme. Teďka nám to začíná trošku padat, budeme věřit tomu, že to spadne hodně hluboko a tomu to, už se to nevrátí. ale zatím aby ten model byl v pořádku, tak nějakým způsobem musíme, musíme, musíme dokázat replikovat, replikovat toto chování, nebo aspoň nějakým způsobem pokusit. A už, už to ukazuje tu složitost toho problému, že vlastně najednou máme tři vlny, chceme na modelovat tři vlny a přitom standardní modely počítají s jednou vlnou. A samozřejmě můžete si říct, že tak já můžu začít někde tady, někde tady prostě v půlce únorá a modelovat jen tu poslední vlnu. To je samozřejmě dobrá jako myšlenka, ale Problém, který tam je, je, že vlastně my nevíme, my, my vlastně nevíme, jak ta epidemie vypadá, protože spousta těch proměnných je skrytá. My nevíme, kolik lidí je asymptomatický, my nevíme, kolik lidí je vlastně nakažených a ještě není na Když to tady v tom srpnu ta epidemie byla velmi malenká, takže jsme mohli nějaký způsob odhadnout ten počet uh, i, i těch skrytých, řekněme, kategorií té epidemie a, a vystartovat z s nějaký malých čísel a trefit se vlastně do té počáteční, zase tady máme tu počáteční Tady nebyly žádné opatření, jo. takže tady máme vlastně zase na začátku ten exponenciální růst, to od té doby vlastně už máme nějaké opatření a už, už ten exponenciální růst vlastně ve své podobě, podobě přítomen, v pravé podobě přítomen není v tom systému. Navíc ty podmínky se měnily v těch nemocnicích v tom smyslu, že když je vlastně třeba ta efektivita léčby, se zlepšovala, nebo pak, když ty nemocnice byly zavřený, tak jako vyplný, tak všechny už nedávaly na ty, byla tam nějaká asi preferencializace těch, těch pacientů, co všechno dává, jako komplikovalo, komplikovalo to situaci. Nicméně, a další věci, s kterými jsme se museli vlastně potýkat, je to, že se tady začíte objevovat takové zkazky o tom, že, že um, většina lidí vlastně, má strašně málo kontaktů, ale je málo lidí, kteří jsou takové vlastně super splittery, kteří mají kontaktu extrémní množství. Takže vlastně museli nějakým způsobem podchytit i tu dynamiku a říct si, dobře, tak vyzkoušíme si na nějakém pomocném modílku, jaký to má vliv. A tady, se například, tady, tady, tady se například tyhle obrázky ukazují, že když bude mít, když čtyři kontakty, tak a, a tohle je situace, pomocný model, to znamená tohle je situace, kdy, kdy neuvažujeme žádné opatření tak řekněme 4 miliony lidí onemocní v tom, v tom píku, ale berme tom relativně, takže když prostě 80% lidí by mít 0 kontaktu, 20% lidí 20 kontaktů, aby ta střední nota byla stejná, tak se dostaneme na nějaké číslo 800 tisíc, čili řekněme na pětinu, pětinu toho původního počtu kontaktů. Čili to jenom, abychom měli nějakou představu o tom, jakým způsobem tam fungují ty škály. No a tady je situace teda jiná, že všichni mají 4 kontakty a pak ta většina má pořád čtyři kontakty a zvyšuje se, zvyšuje se počet kontaktů u té rizikové skupiny, na které je zase vidět, že, že celkový počet těch nemocných vliv není až tak jako výrazně jiný, ale co se mění, je, že vlastně ten, ten, ten počáteční nárůst je daleko rychlejší, pokud ten celkový počet kontaktů je větší a to je celkem pochopitelné. No a poslední věc, kterou tam musí zahrnout, tyhle mutací kdy vlastně zase jsme si udělali takové nějaké konkurenční studie, kdy jsme měli jednoduchý model, který vzal v úvahu dva virové kmeny, které spolu nějakým způsobem bojovaly o ty zdravé pacienty, čili je to klasická konkurence jako, jako v ekologii. A uh, ta britská mutace vlastně má vyšší nakažlivost a to je asi jediná konkurenční výhoda, takže tam vlastně, když jsme zkusili to nastavit na nějaké parametry, které byly tady zhruba na začátku ledna, protože v té chvíli se začala nějakým způsobem prosazovat, tak jsme dostali nějakýhle schéma a, a řekněme 60 dní, předpoklad že zhruba 60 dní do, do, za 60 dní dojde k tomu, že ty, ty kmeny se no, převáží ten nový kmen, takže to jsme tam tom modelu taky nějakým zahrnuli na, na nějaké fenomenologické úrovni. A tohle je, pak ta, tohle je fakt pak konkurence, Konkurence té původní varianty s, britskou, pardon, s brazilskou variantou, která nejenže zvyšuje nakažlivost, ale má, nebo aspoň se mluví o tom, že má nějakou procentuální šanci překonat vlastně imunitu způsobenou, ať už tím, že ten člověk to nemoc prodělal nebo ne. Ale s tím samozřejmě je možno, je možno nějakým způsobem si hrát. Tak pochopitelně ten, ten půl těch jedinců, které jsou v dispozici těch brazilské variantě, je to chvíli větší než těch, které jsou v dispozici té původní čínské varianty nebo chlanské. Takže ten výsledek samozřejmě, a, a než než, než kdy je v dispozici té britské variantě, je samozřejmě ten, ten, ten efekt, efekt té uh, nové varianty, tady ta oranžová, oranžová, oranžová vlastně vlna, je ta vlna té nové varianty taky je, tak je výraznější. No a tohle, tohle nějak všechno jsem do toho modelu se zahrnul a ten model jsem nakalibroval na ty parametry, na ty data z nemocnic a vlastně tady, tady, mám, jakousi, tady mám jakousi úvahu, jakési jak, jak, jak, jak předpovědi, které jsem udělal někdy. Na někdy v polovině února. Takže tady, tady když si tam, kde končí, tam plná čára je takhle. Plná čára jsou data, ty tenké čáry jsou předpověď různých světů z té kalibrační metody. A ta čárkovaná čára, to je průměr těch tenkých čár, no, průměrná, průměrná, průměrné chování těch, těch světů. Čili čárkovaná čára je jako predikce a průměrná průměrná predikce, průměrné chování, průměrné chování uh, té, té epidemie. Takže tady celko, a tady, tady máme kategorii 60 až 99 let, 80+, plus, 20 až 64 let a celkovou, celkovou, celkový, celkovou populaci jako všich, všechny dohromady. Takže a modrá čára, ještě bych to vysvětlil, to jsou to, to je celkový počet lidí nemocných a červená je početná na intenzivní péče. A tam, kde končí ta plná, červen, plná červená nebo plná modrá, to je okamžik do, do jsme ty data, do, jsme ten model kalibrovali. A od té doby jsme ho pustili do, od samozpádem, kdy vlastně si predikoval, predikoval tu budoucnost. A pak jsme tam dokreslili vlastně po měsíci a půl, jsme tam dokreslili černou čáru, což byly, nebo včera jsem tam nakreslil černou čáru, která, která, která vlastně, to jsou ty nové data uh, za poslední měsíc a půl, na které ten model nebyl kalibrován no, či jednak nám to poskytuje jakousi validaci, takže vidět, že třeba na ty, na kategorii, na tuto kategorii docela jako se trefujeme minimálně v tom počtu těch nemocnic, a, ale ulítává nám, ulítává nám tady počet nemocných v té kategorii 20 až 64. No a to je jakoby jedna zase z věcí, která, která na těm modele je hezká, která mě na tě modele baví, že vlastně, Dobře, tady můžeme dělat nějaké předpovědi, co se bude dít, že třeba nevím, na konci dubna budeme mít tři tisíce lidí v nemocnicích. Tady to můžeme odečít zhruba na konci dubna, že budeme mít tři tisíce lidí v nemocnicích, což je zhruba což je nějaké měřítko pro to, aby nový systém PES rozvolnil v celku výrazně. Takže takové předpovědi určitě můžeme. Ale to, co mě na tom baví, je to, že vlastně tady, tím, že to tady nesedí, tak se můžeme bavit, jakoby proč to nesedí. A jedna z těch hypotéz, která se objevila, čili proč najednou vlastně dynamika těch dvou věkových kategorií, které jsou tady, víceméně sledovala dynamiku předchozí, nebo respektive ty parametry se tady neměnily a ty křivky víceméně si sedly na sebe. A, a tady se to nestalo, protože najednou začalo být disproporcionálně více těch mladších ročníků v nemocnicích než předtím. No a ty, ty modely můžou složit tomu, že my si vymyslíme nějakou hypotézu, že jo, to možno zvedeme a koukáme se na to, co se stane já jsem vlastně si dobře, tak, tak když se o tomhle mluví, tak zkusím zvýšit uh, o 50 až 70% pravděpodobnost, že ten člověk, který je sedle věkové kategorii 20 až 64, když, se ten, že, že, že, když, když bude mít symptomy, tak se dostane do nemocnice. A když jsem to udělal, tak vlastně jsem se tady docela, docela myslím, se mi povedlo tady tu průměrnou trajektorii na sebe dostat. To tím neříkám, že to je správně, tím říkám jenom to, že ty modely vlastně generují jakési hypotézy, proč by to tak mohlo být. A vlastně teď je na tom, na, na empirické vědě nebo na nějakých dalších, dalších faktech, jestli to potvrdí nebo nepotvrdí. No, stejně tak jsme mohli tohleto získat jakoby jiným způsobem, tohleto ten graf. Ale je to taková jako pěkná věc, že najednou, přestože jsem použil nějaký odhad, který byl nezávislý na tom mém modelu, někde z literatury, tak uh, ty křivky najednou se daleko líp, líp přesunuly na sebe. Takže i to je jedna z rolí modelování. Tady jenom bych upozornil na to, že se mi tady nikdy nepodařilo trefit počet, abych nebyl tak jako skvělý, abych neříkal, že jsem to je že všichni mi sedí. Tak vlastně nikdy se nepodařilo trefit počet uh, počet, uh, uh, počet 80-letých a více na jednotkách intenzivní péče. Ten model vždycky se přestřeluje. A tady byste si mohli říct dobře, tak jako ta pravděpodobnost, že se dostanu na tu jednotká intenzivní péče nějaká, tak když bych ji třema, tak se dostanu tady na tuhle věc. Dostanu se na ty data. Tak bych to taky tak mohl udělat. Jenže problém je, že když to udělám, tak vlastně, protože mám nějakou fixní pravděpodobnost, že když se dostanu na jednu péče, takže umřu, tak by se stalo to, že zároveň s tím by poklesl, poklesl počet smrtí. Ale ten, ten pokles počtu smrtí by vlastně najednou se mi v těch datech rozjel. Takže vlastně tato ta hypotéza by nevedla úplně, úplně k tomu, že by, že by to na těch datech sedělo a, a nemyslím si, že je úplně správná. Či není, není jasný tenhle efekt prostě ještě není zatím, zatím vyjasněný. Proč se to tady, tady se to děje, tenhle rozdíl, ale vidíte, že ještě v ostatních křivkách se to víceméně neděje. Takže tohle je věc, kterou nevíme. No, a úplně poslední slide, než, než, než bych udělal nějaké takové zhrnutí, je, že vlastně, jak už jsem o tom byl před chvíli, že jsme na zakázku, řekněme, před nějakou dobou, asi před 14 dny na zakázku té epidemiologické skupiny MESES, jsem udělal nějaké simulace, které vlastně zkoušeli vyřešit nebo pomoc, pomoc odpověd na otázku, jestli teda se přes ty velkonoce má ten průmysl zavřít nebo nemá. A ta, ta, ten setup vlastně toho experimentu, toho jako modelového experimentu byl takový, že nechť tedy, protože se ví, že Vlastně, nebo, že současná situace je taková, že vlastně počet kontaktů mezi jedinci, průměrný počet kontaktů v populaci je asi 45, na 45% z, před, mimo, mimo pandemického stavu. No, takže vlastně do Velikonoc jsem uvažoval, že 45% kontaktů v populaci relativně vůči, vůči situaci bez epidemie, po velikonocích zase, nebo po, po těch deseti dnech, který pokrývají ty velikonoce, se to vrátí na těch 45%. A teď co se stane, když vlastně e, nechám teda 45% přes velikonoce, anebo to začnu snižovat po deseti procentech. Čili velmi malý lockdown, přísnější lockdown a nejpřísnější lockdown, řekněme, během velikonoce. No a co, na, na co jsem se koukal, byla, byl vlastně, kdy dosáhnu který den, ale samozřejmě berte to rezervou, který den dosáhnu toho, že hospitalizovaných nemocnicí bylo méně než A zároveň jsem se koukal, kolik lidí ten model předpoví, že zemřou <coughs> ke konci června. Ty čísla samozřejmě nemůžeme brát absolutně, protože je prostě tam jakási nejistota v tom modelu a, a je to jenom jakási průměrná hodnota, což jako není úplně vysvětlující. Ale můžeme se kouknout na ty trendy, protože ty modely většinou slouží k tomu, abychom dali, tam dali nějaké trendy. A ukazuje, třeba tady se ukázalo, že každý desetiprocentní snížení kontaktů vlastně znamená zhruba nějakých 4 až 5 dnů uh, uspíšení, dosažení té hranice 3000, čili nějaký třeba 4 až 5 dnů možnost otevřít něco dřív nebo nějakým způsobem uh, ulevitě nemocnicím dřív. A zároveň ušetří, řekněme, nějakých 400-400 životů. Ale jak říkám, tohle je třeba brát jenom v průměru. Takže takovéhle jak, jakési simulace z toho modelu z toho modelu lze dělat, samozřejmě to těžký, nebo respektive to, to co je taky součástí to, té práce toho matematického modeláře a to, co vlastně nové v té situaci pandemické oproti tomu, člověk, člověk zvyklý dělat v té zavřené kukani během normálního, normálního vědeckého života, je, že musí být schopen nějak to vysvětlit veřejnosti, že musí nějakým způsobem vysvětlit i tu nejistotu, která je v tím modelu s tím spojená. Nelze brát ty čísla absolutně rozhodně. No a uzavřel bych, dovolil bych si uzavřit teda tu přednášku vlastně nějakým takovým, takovým osobními postřehy uh, z celého toho roku. Vlastně dalo by se říct, že vlastně ta pandemie dos, dotáhla to modelování, modelování epidemické na nějakou hranu schopností že vlastně doteďka všichni si dělali jako v kledu, sehnali si nějaké data, udělali nějaké retrospektivní studie, ale v této chvíli je jako ta situace je taková, že vlastně není čas se ohlednout zpět. Vlastně není ani čas psát více, než články na tohle téma, protože jakmile něco nasimulujete, už, už po nás někdo další něco, něco, nějakou informaci, snažíte se ten model upravit na aktuální situaci a pořád vlastně, pořád vlastně řešíte, co se mění a měníte ten model a ohlednout se zpět vlastně není, není možný, protože vlastně kdo chvíli stále už stojí opodál, že jo, když to já řeknu. Takže, takže těším se na to, až vlastně, a to s tím samozřejmě všichni, ale jako i z, i z toho vědeckého se těším na to, až, až ta pandemie jako přejde, aspoň do té míry, že budeme moci žít normálně a vlastně dojde k tomu, že, že se ty lidé budou moc lednout zpět a vlastně analyzovat ty studie, kterých jsou teďka tisíce, a nějakým způsobem udělat nějaký, nějaký přehledový práce o tom, co se povedlo, co se nepovedlo, kdo se na co ptal jaké z toho byly závěry, jaké metodiky použil a vlastně vytvořit jakýsi manuál k tomu, aby příště už jsme mohli jakoby nasadit ty techniky efektivně, efektivně ze začátku. No ale pořád se ukazuje, že je tam spousta věcí, které nevíme, pořád, pořád, pořád vlastně přemýšlíme nad tím, jestli to, co jsme spočítali, dává smysl, nedává smysl, ale jsme sami je v tom, je v tom celý svět. Takže já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě vyslechli, že jste vydrželi a jsem připraven na vaše otázky. Děkuju.